ن نجاتنا فتمسك بعرابك كي لا الله اعلب من بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد أولا من الطول من المنوطة بخارلسة ومرحبا وخشم دي دوامة الحمد لله دوانو جانبينو يوز من قران ملماء مفتي فدا محمد سيب رباني حفظه الله تعالى ودوام ودو جانب فضيلة الشيخة فهم الله حفظه الله مفتي سيب دو طرفنا د اعتماد په بنیاد باندې ځما نوم یاد شو د غنرو سره شیخ فهیم الله سبدله رابطه وکړه هغه په بنیاد باندې مدوانو ته مرحبا ویله او مال داسه خپل زیده او الحمدلله د مجلس اچکم شروع کیږي د کوم ځای دوانو ملګرو ته یو توصيه او دا یو پیغام حکومت انشاء الله دا بدسه مجلس نه جوړو چې سبب د انقطاع وګرځي انشاء بلکې د امن یو فضا به انشاءالله شاء الله د فهم او د تفهیم د دلائل په دې کې به قسمه سرگرمی او تیزی او د په کې دوه جنبینونه نه ني تاغه د اهل الحديث سي کمداغي امير شيخ فهم الله صاحب دې او کاغه د زمنګران ملمانه مفتي فدا صاحب چاغه د پي فريانو طرف نه دغي امير او مشردي دون نظموي د درخواست دي چې پل ځان باندې هم بقا بره ولې پخپل ملګرو باندې به با هم ځکه دا الحمدلله د فهم او د تفهیم او د دلایل میدان دی او دیک به ایس قسمه اغا سرګرمیه او تیزی اغه بنه کیږي دویم احمد خبره بدای چې دا څو ټیمه پوری د مجلس کیږي او د دلایل په میدان کې وینښالله ایس مشکل منتدغه نشته ده که کې دوی کډری او کافته او ګینټي زمون باندې ځخصي ما باندې مشکل لاغي نشته نو ور ان شاء الله تعالی دا ملګری دي ساسو په مخامخ بهي چې هغه هر یو جانب نغې شروع کین او ان شاء الله تعالی مشکل لاغي تنهسته خود یو دویم مهمه خبره بدای چې د سبحان الله والحمد لله د باز خلکو غونډه غچغي بنو کې یو ملګری دی مجلس کې بخندم نه خاص کرکه اغه ملګری چې هغه کمل مینان دي ارشاد تک زمون خپل د مدرسې او د مسجد مال ګديدي چې هغه مسباناندی هیڅ قسمه هغه به دی یو جانب باریک به با هم خندا کوي نه سبحان الله الحمدلله به دي دونه زمنګا ملمانه دی او زمنګ ورونه دی هر جانب نه چې خندا کوي کوله ام او که دلیله ویل ام د خپل منصبه ان شاء الله تعالی زمانو لري خبره نشته جزاکم الله خير خپل هغه کم ساسو چې خبره وي هغه ز تاسو ته تا دغه در کوم چې خپل افهام او تفهیم مجلس هغه نحمده و نصلي نسلم على رسوله الكريم محمد و آله و أصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعطسموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا ذا <تصفيق> برادر محترم ولانا الشيخ حزب الله مخبت صاحب حفظه الله مشكوريم چای کومي خبري او کړيدي زايکي متاوري يا ميزبان بلفظي <سؤال> ديگر قربا يقينا حق ادا کو دغه خبرو من عن سره تایید کو اوله اخره پوري خپل بلګرو <سؤال> تا دا توصيه او نصيحت دواړو کو چې دا زمونږ قربا ده کيو خبره تیز دي ممو کی منګ به ان شاء الله زکه قربا باندې بوجوي خما خاو بيداسي حالات او دنیا چی کم او منتخای دی میډیا باندې کم با سونو ساو ساو مدارینا انتزاع شوین دا او کیګم په قربا باندې بوجي ان شاء خبره ني ما کوي منګ باغې سا تاون کو او انشاءالله شاء دا امید نيستا خو کو ام شو نو خير دي دویمه خبره داره چې مکمل د د د خبره تعید او سره اضافی او خبرهنی مکومه او هغه د چې مجلس چون کی میړ تراغه راغې په اتفاق د مګرو سره چې ویډو به کېږي نو چې زمونږ دا و خیر طرف ته لاړه نه شي نو چې د شر طرف ته هم وختکاره نه او بیا عالم اسلام ته د عالم دین او د علماء او د مجلس حواله سره بد او غلط تاثر ورنکړي شي بل فازي دی ګر د یو بل بدتميزي ونکو دارنګي بد اخلاقی ونکو د اخلاقو په دایره کې اولن خپلوم ګروته سانيان دې نور ته درخواست کو چې دا انداز سره خبري وشي چې کوم مقصد دراغلی او هغه مقصد پورش ان شاء الله رحمان دې کې بخیر وي او د حق حق د پاره چې مسله واضح شي شرط ترتیب دی د خبره پکې نشته چې زوس لګی شمو سووي مو بل ملګری لګی سووي بس یو مسله دراغلی ده تر ولې ماحول کې او شي ان شاء الله ډېر ښه کلی وي شیخ فہیم الله صلی الله زما یکور کوم خبر دې یا بسم الله الرحمن الرحیم مفتش محترم چې کوم خبرو کې نو بس د دې خبرو د پاسا زنور خبرې نو کوم ځای کا خوږه بس خبرې او د تا خبرو ان شاء الله الرحمن مغتایید کو او دلخبل شرائط و داوی جواب داوی دلکلو ابتدا کرو انشاءاللہ آغاز کرو نو کستاس خوخی زبادا خبمیک شیخ ابو عافیس ابتورکم او دوی با مالا رکا شیخ جی؟ مالا دوی خبرې که سیده وانی؟ <تصفح> نحمدوه و نصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزتمند زماږه جماعت اشاعت التوحيد والسنه او نه غيري مقلدين مرګرو پمینسکي ني مخي پني بريانوي مفتی شهو زماږ تلميذي نسبت دغه مسلکی نسبت زمون نه رهغه د دې پمینس کې څنګه غم ده تقریبا زمیا شوینې منه دا, من دا کلیپونه وغيره ستارت وو او اخر کې زموږ خبره په دې باندې دیو درې د تعین د موجود تقریبا زموږ شوه د طلاق سلاسه چونکی د هلال مجلس ته او د منازري میدان دی وګاره د چیرې اصول منازري له حاضر ساتل شي او په هغه طریقه باندې د مجلس مونږ شرطو رسو تاسو هلالي علمي دې نو واقعي شه د منازري دری اجزای مبادی او ساتو مقاتې د دی مجلس تعلق شه د اغمباديات سره دي مباديات کی شرایط ذکر کی تعین موضوع کی, کی تعین مناظر کی تعین معاون کی نارنګې د دلایل او خبره کی تعین مقام کی تعین د تاریخ کی او زیات ترزور بکه شرایط باندې دا شرایط ام جزء د مبادياتونه او مباديات جزء د مناظرینا مپاکره جدی کېدو منازري اصول خیال صدر شي مخبل شرایط چه دونهغه ځان سره وروري دي لکه لم دي کې دي شي ټول تاسو مسلماني کری سمسلمي سمسلم تاسو بخپر شرایط وروري کې دي چې موږ مسلماني کې دي شي دیش نه شرایط اظهار بکو دی وبالمختا جانبونه با شرایط مسلمانه چې دغه توکلی شي ان شاء او ځنې خبره خو تقریبا په نباږي اکثر به اتفاقی ان شاء الله نو به زمونږه ملګری دي ان شاء الله دی په چینهو شرایطوی که اخیری تاسو خپل خبری کوئ دی په سینه ان شاء الله بیا مونږ شرایط شوو بسم الرحمن الرحیم محترم ټول زموږه غوسه شوه مو را. را هو ځند غیر مقلدین نو او تاسو ځند بشپریان وای نن به د مجلس کې تاسو په پیرې لبزول زمرا بد راغې بل خبردارانه په پیرې لبزمان له ولا غاښ کم کوربو وه لوګا راوستاسو مفتي صاحبونه شوتہ به ور وارسہ دوم راتلی خبر درځت نشته بس تاسو خپل خبره جاري وساتل متاسو ښه په خپل شي شی فلم به وکي ما بخپل مرګ لري نه وکاو کړه کله چې په مجلس کې ما بخپل مرګ لري نه وکاو کړه به تاسو مکوي ما وکړه بس کې س ختم شوه ستاسو طرف نه ما جواب وکړو دښوا کتا سو خپل مرګي چتنیو کو کازو به ان شاء الله زمملګي بناوي سیدک ساجباب ما کړو مفتش ما سره ماستر د خبرې تایید خبر نه ود مولایم الحمدلله الذی کسا اهل الحديث رداء الشرف والتعظیم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين كلهم أهل الحديث من الأبرار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تدینی اسلام عزت مند مسلمانانو ورونو او پر سکرین باندې کتونکو تاسو ټولخه ته خبره واضحه ده او معلومه ده چې زمونږ د پنچپیریانو سره اختلاف شوه شوی دغه خبرینه اوس چې موږ ناسيو دا اختلاف د اوس زمونږ ناس ته د کم اختلاف په نتیجه کې راغله زمونږ د دې سره اختلاف محور دو خبري وي لوي لوي دو خبري وي اولني خبر د ديو سره زمونږ د اختلاف جواب په دې کلیپونو تیرو کې هغه د انکار حدیث وا انځاري حدیث مقصد زماده دي چې زمونږ سې اعتراضات او په پنچفیرو یا پنچ فینال جماعت اشاعه التوحید والسنه ولا بندی چې یا زمونږ د سې اعتراضات دي ستاسو د کلام او د خبرې زموږ مخه ته ستدل چې هغه مفزیل انکار انکار د احادیثو ته او پاګمه د زموږ اعتراضون دي بیا دا غي په زیمن کې بل خبر راغله هغه د تلقاته نو خبره دوه خبرې زمونګه او زمونګه اصرار مخکې هم په دې خبره او چاغه انکار حدیث دي او وس هم زمونګن خبر اصرار په انکار حدیث دي ځکه چې کلا د یو جماعت متعلق شریف په ذهن کې خبرې نو چې دا غي ازاله نه شي نو انسان ترغه پوری خچپ نشي کیناسته له نو زمونږه اندام دا اصرار د چې عرب انکار حدیث باندې مون خبرې کول غواړو او ستاسو د شهادت والو باندې زمونږ د انکار حدیث موافق اعتراضونه شته چې د وین تعالی حدیث ته مفسی شوې دي بل خبره د تلغات 300 وا د اغین بیا ورسته خبره په تلغات 300 جوړ شوله او دا مجلس د مبادیات چکم منعقد شوه دا هم زمند تلغات 300 کې دي چې د اغیده لپاره شرایط او مبارید چې کم شرایط دي او کم اصول دي چې پاږیماندې مناظره منعقد کیږي او مناظره خپل نتيږي تر شي نو موږ غواړو چې هغه شروع ته هغه وړاندې کوو د ټول ناول او که شرایط ستاسو د طرف نه کم شرایط دي هغه مونږ ته ذکر کړي ځکه مونږ د طرف نه دونه شرایط دي ټول په یو ځای ما خو په د تدریجن تدریجن د دې لپاره چې مونږ پاږې باندې فکر او سوچ چې ستاسو کوم یو شرط هغه د مناظره د منعقد کولو لپاره غرضی مفید او دا مناظر به منعقد کیږي زمونږ د طرف نه کوم شرایط دي هغه مونږ تاسو تاسو ته ټولونه خپل شرایط وړاندې کیږي سلام سبورو بسم الله الرحمن الرحیم مکه مولوی شیخ چګمنانو خبرو چې زمونږه پکلي بونو کې دوه خبرې ویوېن کاری حدیث او یو تلقات ثلاثه او بیا ویږی راځه مجلس مابادیات او بزېمند تلقات ثلاثه او کېږي نو زه دا, دا خو خدای چې دا, دا عین موضوع الحمدلله شويه تلقات ثلاثه خداینګاره حدیث خبرو کله زمنګ پکلیبونو کوم خبرې یو خبره, خبره, دی؟ خبره داو دی. داغی داغی داوی چې غیر مقلدین منکر قران او منکر حدیث هم دي او موږ په لکه بونو کې داوی نظر نمونی او شواهد پېښ کړو کچره تاسو دغه خبره گواې دغه تحکوم روان یو الزام المخاطب بما لا يلتزم منی ان شاء الله موږ هم دغه روان یو څنګه تاسو اصرار دی انکار حدیث او دا مجرد تحکوم دی نو هم د اصراری شي انکار حدیث او انکار قران مومبم <ماندی> با دی باندې بیا روان انشاء الله زمون تم تکه سر دی بیا بارحال چې ګمنده په ټول خبرې دي په کار چې تل قادسه لاسه باندې زمونږ استاد شو درقادسه لاسه کې قرآن او حديث پېښ کېږي ما موجودو خراباتو نه بکواس نه مننه تاسو مون قرآن او مونږه حديث او مونږ او بارحال خبره کې بیا بیا ان انشاء الله مونبم خبره دوهراو زمونږه مرګ انشاء کې شريته شروع کوي نور دغه جن وړاندې به زه یو خبر او کوم یو میرټومکس دغه یو سر په داکم موضوع جوړه شوه دا د طلاق الثلاثه باندې دا او طلقات الثلاثه په دغه یو عنوان او شروه ان شاء الله تعالی د به شرایط چې وشيږي نور څه به ان شاء الله به کده بل موضوع انکار حدیث یا مجلس محترم به انکار قران نوګه به هر یو کې خو کې د بل پرې دی سلام علیکم رحمت الله زه ټول اول خو زمنګ شیخ ابو عفیا سیف د انکار حدیث موضوع چې دلته مخه تراوړه نو مقصد د دې خبري اغه ده نو چې یاره زمنګ دا راټولېدل د انکار حدیث د موضوع د پاره دي اغه مخکېنې کلیپونو پس منظر زیکر کوم او د هر یو ګډلې ته ازادی ده چې زه زمنګ مخکې پس منظر د سیوا چې د موضوع او چت شوی مبدع اوددی شروع د دغه موضوع نشوي او اتفاق په موضوع د تلقات سلاسه باندې راغلي نو دا موضوع ذکر شو مجلس محترمه زمونک په دې کې د سینو چې تقدیم د انکار حدیث په تاسو وکو به شرایط به ان شاء الله تعالی مجلس شروع کې زمنګ د طرف له شرایط شرایط شروع به شرایط شروع خو ده څه او دا څوک یو یو شرط یو ملګری مېنس کی کیني اغه دې ته په راځي بحث شلي شرط دی که ها ده صحیح پرته په اړه ورته داوله ښه پیواره بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا محترم و مسلمانانو پس منظر د کلیپونو یا سچو اګه ویل شو زغه خبرې نه قوم شرایط زی کړ کوم او زمامده مقابل ټکملګری شرایط لیکي او شرایط توې کای اګه ملګری پنځپریانو پناچپروي چونکه دته ازادي و ماتبه مزادي زبم دا وام غیر مقلدین منکرین سلف خپر کیږي بنا دا د اگې جواب شو اول شرط بدتميزي بدتهذیبی سب و شتم او بدخلاقی نه و پرهیزوی دا شرط اوسه منظور دي یہ کلاف او د دفاعي او د پام او پلاجی اوله رای کړه او د پام او کړه دفاعي کړه جزا السیئۃ سیئۃ بمثلها دفاع نکړم اقدام نه دا کړه د تاسو مشیر او خدای دې ویلو أنا چکرام علیه شروع کړم دې جی اګای به جوابو کیږي بیا ټیک شه دیم شرط خروج عن البحث با شیکس متصور وی ټیک جی چې وی لیکل خروج عن البحث با شیکس متصور وي ده دشته ده هم خير ده نبیز دره هم هر قسم اصلاحي نبا پرهزي میدان مناظره تبدان راوله لكي ٹيك شو قوتاك موتاك باپکیم ني سالورم مناظره بعد و مسلم اصول مناظره پرنا پرانا کی ٹيك شو منظور ده جي دا سو مخاطب دي زم شرط دا دی مزوای جوړه دا چې ته خیر دا به ورکو دي نو دي د شرعي منزوری کنه دي لندې شرط دا چې خبره کول غواړې وشې کم ځای چې متعين شي مالیک مالکه مکان وا پخته به توری میزبانی دی هغه به نور سکار نه وکړي ٹھیک شه دي شپګم هر فريق بعد تخبل مسلم دلائل پابندی ٹھیک ہے جی وم مراتب الادلہ بہ ہا گ موتبر وی چا مسلم اندل جمهور وی اند جمهور المحدرسین والفقہا اندہ لسنت ٹھیک ہے یا انہ لسنت والجمال وم شرتشو وم مراتب الادلہ بہ ہا گ وی چا ہا مسلم اندل جمهور یا اندہ اہل سنت والجماعت وی اتم شرط یو فریق با د فریق په وخت کې خبري شور او شابه نکي چې میدان مناظره اګه کی خرابوالي راشي نهم شرط مبادیاتو کې بعد د هر فریق ترن اګه وخت په چ کمی اګه با درې درې منډې مبادیات چې کمی بیا دکشه دي اوسو شرایط دي نه مبادیات چې شروع شي منظور دي دا شرط لګدا سدې د مبادیاتو شرایط کنه دین اواز مڅرن داوا جوابي داوګه نن کې هڅه هڅه او غیره غو منازې مباديات جي چپايي کي لکا داوا جوابي داوا پای تنقيحات وغيره کي كنه جي خير اوس نه کيږي چې کله دوي 66 تم مولاي صاحب دیوي کاله تکي منازري نه د چغې کي بس غي به وي او کنا صدرين وي نو صدرين به وي چې څوک یادي هغه اتفاق سره وي تم تک وي بنټن کوي تاسکو ٹھیک شي دا درې د دي کنه <تسجد> <ملسطن> <تسجد> دی <دلحن> <تسجد> خیر دی دی نه نورم نور هم دیجی تعیین د مقام او تعین د مناظرینو د وخت او د هرص و دا ټول بوتاین کیږي صرف دا نه دی او چې مخامخ خوشاله خبره لسم لسم شرط مناظره که په اول ترن پنځه منټې چې مناظره کله شروع شي دابد او مدعی د پاره مدعی په اول شروع کوي نو پنځه منټه وریاږي دا او دمدا عليه د پاره و اتمنټي او بیا به هر ترن چې ده هر ترن د هاریو ک مو دای دیو کومدا عليه دغه به اتاتمنټي تاسو خپل تسوای دي بارکی او خدای نه چې خدای یو کې چې سوچو کې خدای سوته نه شرعیت باندې کوم لخت زمون څه مثلا سیاسي خیر صحیح دا بار تاسو لذر کم جی پښتو ګوري چې جی ل لا سم جی لا جی اې، دغه ما جی، ډاکټر جی، شهسر جی، یو لاسم شر جی، اخیری ترن کې به مدعی نوې دلایل <سؤال> نه پیښ کړي. البته ځاړهو پېښ کولې شي چې کومې ویلې، اګه چ مدد دلیلونه اډاني و وغیره، ما اټولې شي خو نوې نشي پیښ کولې. که نوې پیښ کړي نو وخت به موږ ګډو خير دي. اګه بعد منازري وخت بیا مدعلی خپل جوابو سیاسي اګه به. ا دولسم شر مقرره تاریخ جی مقرره تاریخ او مقام او وخت ته چکم پریک حاضر نشینو دا بدغه شکستی سید جی د یارلسم د وخت دپاره پاره به دو دا پارا دا جانبینو یو یو ټیم والا هغه لکه تلکملګر یو بستاسو یو به زمنګې چې 15 منټه پریکې د 12 په اتفاق سروې چاو ټیم پرې شو دیکشه جی بل د وډیو کسان هغه به دو دوی زمنګوم او دوسته اسهم تاسو شی دیو شریط تاسو دا والی ویګورای تاسو پدی تفسیر کوو او تنقیق <تصفيق> او ابو کو سره به بنور شری تاسو وای به بنور او به بنور وای او سابه کې دغه سره د منبر اتل د سنگر ثابت لاګر زمون ګره پر اتل د منبر اتل د سنگر ثابت نک غره زمون غره بر حټول په یو وار کرا شي اغيار همدا مو شعار jihad aw jihad jihad